välkomna till det fjärde skånska programmet. Vi är på M nu. Och det första ordet det är morgon. Och det säger man på skånska, möron. Möron. Det är var en grann möron. En fin morgon. Magen. säger man Mave. Har du inte i maven? Ja, jag har så ont i min märve. Mycket blir med. Med, jag drack så med kaffe. Så nu har jag så ont i mäven. Märve, med. Det är ett långt A i märvet som är ljust. Det långa ljusa aet det finns inte i svenskan. Men det finns i skånskan måron mave Med. Medan. du jag läste tidningen medan jag drack kaffe jag läste läste tidningen mens jag drack kaffet mens mens mens jag drack kaffet och det heter mäns därför att på svenska kan man också säga medans. Medans. Och så blir det mäns på skanska. Eh, när man ska ta ut... Eh, inne i ett stall där korna bor. De bajsar. Och man måste ta ut bajset. Bajset och det gräset de ligger på. Det torkade gräset som heter halm. När man tar ut halmen och bajset tillsammans Då heter det gödsel Gödsel Man gödslar Eller nej det gör man inte, man tar ut gödseln Och det är Mycket mycket nyttigt för Växterna Att lägga gödsel på Växterna när de ska växa Men när man ska ta ut gödsel på skånska så heter det måga. På svenska heter det mocka. Jag ska mocka hos hästarna. Jag ska måga. Måga hos kregen. Jag ska måga hos korna. Mocka hos korna. Måga hos kregen. Och när man ska mjölka korna så heter det molka. Jag ska molka korna. Jag molkade korna igår. Jag har molkad. Har molkad korna. Jag molkade korna igår. På skånska tar man nästan alltid bort det är När man säger preteritum. Mjölkade. Det är även vanlig skånska. Inte mycket dialekt utan vanlig skånska. Mjölkade, då säger man mjölka. Eh, eh, diskade, då säger man diska. Torkade, torka. Man tar bort det är. Och här, här blev det ju dessutom molka. Sen har vi munnen. Den heter mung. Med mung, mungen. Om du går in i ett rum och där är fuktigt, våt. Där är mögel. Det växer mögel på väggarna. Det luktar dåligt. Det är mögligt. Det är dåligt. Fuktigt. På skånska säger man mugged. Ett sådant rum. Här vill inte jag bo, här är helt mugged. Eller så säger man bara möglet, möglet. Men man säger inte, man, på skånska kan man säga, säger man mögel. Längre upp i landet på riks svenska säger man mögel. Mögel, men på skånska säger man långt i mögel, möglet, mugget. Mörkt blir mörkt, mörkt. Det var mörkt och mugget i, i, i rummet. Och så var det så smutsigt. Mög, mög, här är mög. Tåra golvet, torra golvet, torka golvet. Här Är mög på golvet? Här Är det Smuts på golvet, golvet. Det kan också vara när man säger, åh oh, skit också. Så, åh oh, dåligt. Nej jag glömde, åh oh, jag glömde betala. Åh oh, skit också, eller shit. Man säger shit på det engelska, shit. Då kan man på skånska säga Mög! Eller skit och mög! Det var, Åh, mög också! Sen har vi en en borr den kan heta navare navare eller növare det är en speciell borr när man ska göra ett hål borra ett hål navare när man tar ett hårt bröd och så, mm, mm, så tar man lite i kanten på brödet. Man äter inte hela, man gnagar i kanten. Då heter det närvra Gnävra och nävra. Du ska inte nävra i kanten på, på brödet. Du får ta hela brödet eller inget. Du ska inte bara nävra i kanten. Nim betyder att det är väldigt lätt och bekvämt. Liten och bekväm. Du köper en liten hund. För en liten hund, den är så nim att ta med. Du kan ta den i väskan. En liten nim hund. Köper du en hund som är en meter hög, då, kan du, då är den inte nim. Då är den stor. Men en liten nim. Eh, när du läser det ska du eh, gå norr om trappan. När du läser det ska du gå ner för trappan. Ner. Så det kan vara både när. Norr kom han. När kom han? Nah, han kom klockan åtta. Norr kom han. Eller, jag böjde ner. Böjde norr. Böj dig ner. Böj dig ner. Ta upp möget. Böj dig ner. Ta upp skräpet. Nässlor, det är de växterna som de är ungefär en halv meter höga. Om du rör vid dem så gör det mycket ont. Du får vita prickar, vita blåsor på skinnet och det kliar mycket i 30 minuter, 40 minuter. Nässlor. Nässlor på svenska. På skånska säger man näller. Näller. Man nällar sig. Och har du nällat dig? När man bränner sig på, man säger bränner sig på nässlan på svenska. Men man säger nälla sig på skånska. Bränna sig är ju, om det är något mycket, mycket varmt. Jag brände mig på spisen. Jag brände mig på vattnet i munnen. Jag brände tungan. Det var så varmt när jag drack kaffet. Men man bränner sig på näslorna. på svenska. Och på skånska, man nällar sig. Nälla sig. Akta, du kan nälla dig. Du kan nälla dig. Och om det är många människor, då kanske man säger, ni kan nälla er. Nälla er. Ni kan nälla er. Om vi ska nälla oss, au, oh, akta, vi, vi nälla oss. Då kan det bli oss. Nälla oss. Men också att vara mycket, mycket ivrig. Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Jag vill! Nu, nu, jag vill! Då kan man säga att du är helt nällad. Du, du vill så mycket. Du är nällad. Och nästlorna heter alltså mellor. Då kommer vi till o. Man, du håller på att skriva, och du skriver, och skriver, och skriver. Du vill inte sluta. Du bara håller på. Du är helt uppe i att skriva. Du är entusiastisk. Du är uppe i att skriva. Du är helt uppe i det. Uppe i det. Du vill inte sluta. Du är uppe i det. Uppe i det. Ja, det är bra. Du ska träna och skriva. Det är bra att du är uppe i det. Fortsätt dig. Och sen ett ord. Ett ord. Du ska skriva många ord. Du är helt uppe i det. Skriv många ord nu. Det är bra. Sen har vi potatis. Potatis. Det, det kan heta potäder. Potäter. Men det kan också heta pantoffler. Pantoffler. På tyska heter det kartoffeln. Så det är lite blandat där. Potatis. Pantofflar eller poteter. Papper. Heter inte ett papper utan ett papper. Papperer. Papiret. Här får du ett papper. Kan du skriva lite på papperet? Så kan jag få alla papiren sen. En pinne heter, en pinge. pinge. Spagettin är hård som pinna först. Här, spagettin är här som pinge. Här som en pinge, här som pingar. En potta, det kan vara en potta som barnen sitter och tränar sig när de ska Sluta med blöjan. De tränar sig och kissar och bajsar på en potta när de ska sluta med blöja. Men en potta kan också vara en kruka eller ett krus. Du kan lägga jorden i potten. Jag ska plantera en blomma i potten. En kruka. Potta, det är knuffa. Många, alla barnen vill gå in genom dörren på samma gång. De, de börjar knuffa varandra. Vem ska komma först in och knuffa? Puttas inte. Puttas inte. Puttas inte. Du ska inte putta på mig. Du ska inte knuffa på mig. Att peta. Jag tar mitt finger och så trycker jag mitt finger i ryggen på dig jag peta lite på dig. Det heter präga. Präga inte på mig. Präga på mig. Peta. Du ska peta in en ska peta in en en boll genom ett hål. Hålet är litet, och du ska trycka in en boll där. Du ska präga in bollen. Präga in bollen i hålet. put eller putten. Det betyder att man är stucken, snarstucken som sur. Var inte putt nu? Var inte sur nu? Putt, putten. Det heter putt, putt på svenska också. Han blev putt. Putten. Påg är pojke. Påg, pojke. Även den sista slurken, det sista du dricker i flaskan, då kan man säga Ah, jag får pågen. Jag får det sista. På stockholmska säger man nog, jag får slatten. Man kan säga olika. Pågarblära, det är en pojke som är lite slarvig. Han är inte så noga. Pågarblära. är rabba, en kolrot. Du kan köpa kolrot och göra rotmos. Kolrot, det heter rabba. Ska du gå hem nu? Nej, absolut inte. Jag ska inte gå hem nu. Jag ska absolut inte gå hem. Jag ska raks inte. Jag ska raks inte gå hem. Rakt inte. Eller rent inte. Rakt inte. Raks inte. Det finns olika, men det är absolut inte. Så rakt inte. Jag äger den här boken. Jag rör om den här boken. Råa om. På skånska. Jag råar om den här boken. Boken. Boken. Råa om. Äga. gröt. Du gör gröt när du kokar. Risgryn, det är de lite tjockare risen. Risgrynsgröd heter risengröd. risengröd. Svansen på en hund heter rumpa, alltså rumpan. Rumpan, då brukar man tänka på baken på, på en människa. Rumpan. Men rumpa på skånska betyder Också svans på hunden. Eller på hästen eller kon. Han slog med rumpan. Han slog med svansen. Slog med svansen. Sen har vi ett mycket vanligt ord. Det är en, om du har ett sår. Du har. det kom blod. Du skar dig. Det kom blod. Du satte på ett plåster. En häftan. Blodet torkade, blodet torkade, då blev det på svenska en sårskorpa. En sårskorpa. På skånska heter det en ruva. En ruva. Om du petar på ruvan så den går av så börjar det komma blod igen. Det börjar blöda igen peta inte på sårskorpan. Då säger man pela, pela inte på ruvan. Då börjar det blöa igen. Eller blåa igen. Det kommer blod igen. P-ruva. Ryka. Det ryger. Det ryger ur, ur uh, grytan. Det ryger. Det kommer ryg. Det ryger ur, ur grytan. Det ryger när det brann. Det har ryget. Det har ryget mycket. Nu är det slut. Det har ryget mycket. Det har rykt mycket. Och även att röka. Cigaretter. Då säger man röga. Ska vi ut och röga nu? Nej, vi ska ju och snusa. Ut och snusa, ut och röga. Rälig. Utäck otäck. Något att räddas inför. Något att bli rädd för. Troligen. Alltså, jag tror. Ett av skå skånskans mest välkända ord. Rälig. Åh, oh, så rälig den filmen var. Oh, den, det var ett räligt sår. Det var ett ett, räligt, ett ett fult sår. Du har skurit dig, det kommer blod. Åh, oh, så räligt sår. Sätt på en häfta. Annars blåar det. Det var räligt. Så räligt du har skurit dig. Kommer S. Ja, och då blir det ju räliga. Många räliga. Ett räligt. Ett räligt. Ett räligt, så är det. Ett räligt. Och en rälig Många räddiga. Sagla. Det är när de små barnen. Eh, där kommer spott ut ur munnen på de små barnen. Då heter det att de saglar. Eh, det kan vara om du sitter upp och sover. Som en vuxen människa sitter upp och sover. Så kan spottet rinna ut från munnen. Då heter det också, ah, du sagla. Du sagla. Du satt och sagla. Du saglade. Du sagla. Sida upp. Det är att stiga upp ur sängen. Nu ska jag sida upp. Det är alltså egentligen sitta upp, men det betyder att gå upp ur sängen. En schatte. Det är en riktig fegis. Ah, du är en redig schatte. Var inte så skatt nu. Du är en skatte, du är en fegis. Du vågar inte. Det är kallt i vattnet, jag vill inte bada. Jo, bada nu, du är en skatte och du inte bada. Skicka bud. Det är om du lämnar en lapp till ditt barn och barnet ska gå och handla, titta på lappen och handla. Då är barnet ett affären Du skickar barnet till affären med en lapp. Skicka Skau eller sköv. Det är skogen. Ut i sköven. Ut i en Sköven. en ske. Skicka Det är sked. en ske. Vad Det här är så skit. Du har blivit skit. Du har blivit skitig. Smutsig, men man säger bara skit. Skitta inte ner här inne. Smuts inte ner. Skitta inte ner dina kläder. skjuta man ska skjuta man ska skjuta älgar man sköt eller man har skjutit en elg de stora djuren så säger man skyda jag ska skjuta älgar jag var ute och skåd en älg sköt, skåd skåd en älg har skodde den elg har skodet skjutit skjutit skodet man säger sk, sk när det är a -O u å de vokalerna i hårda. då säger man sk man säger om det är e, i, y, y ä, ö. De vokalerna är mjuka. Då blir det sj, Skitta ner. Okej, okay, vi fortsätter. Sen har vi en, en, en skopa. Jag ska ta en, en, det är när man tar En spade. Och så gräver man upp det som ligger på spaden. Det är en skopa. Det kan också vara en skopa glass. Det som ligger på spaden. En skopa. Men på spanska säger man en skuffa eller skuffa, skuffa. Skuffa. En skofajour, en skopa jord. En skofajour. På svenska säger man när man har ätit hela äpplet, men där är kvar det sista som man kastar. Det kallas för en skrutt på svenska, äppelskrutt. På skånska heter det skrabba. Kasta skrabban i gräset. Kasta skrabban. Skräppa. Det är att skryta, att berätta många saker. Åh, jag är så duktig på det och det och det och det. Jag skryter mycket. Jag är bättre än du. Då skräpper man. Skräpper. Sen tror jag vi slutar där. Vi slutar mitt i S. Vi fortsätter i S i nästa. Program. Hej då!